Відхід Оскара Штайрмана більше не здавався йому кіношним жестом. Марне очікування в другому інженерному корпусі скоро набридло. Тимур перебрався до житлової будівлі, піднявся сходами на четвертий поверх і зайшов до зали нарад. Хлопець увімкнув переговорний пристрій, через який вони спілкувалися з психоістотою. Передавач відгукнувся нерівним гудінням. На екрані спало підтвердження про успішне налаштування зв'язку. Якийсь час Тимур чекав. Він не хотів починати розмову першим. Минали хвилини. Курсор блимав на початковій позиції. Зрештою хлопець наважився. Ти тут? І натиснув «Ентер». Курсор перемістився вниз. Програміст вичікув, проте екран не мінявся. Психоістота не озивалася. Як знаєш, втомлено, пробурмотів Тимур. Можливо, це й на краще, подумав він. Хлопець озирнувся. Крім нього, в головній залі нікого не було. Його колеги зібрались у кімнаті для відпочинку на другому поверсі. Тимур пересів на основний комп'ютер до якого раніше мали доступ тільки Кейтаро, Ральф та Кацура і запустив його. Переконавшись, що з'єднання працює, хлопець вийшов в інтернет. Найперше зазирнув на Укрнет, перевірив пошту. У папці вхідні назбиралося 138 непрочитаних листів. Забагато, навіть якщо врахувати, що він – не зазирав на сайт два тижні. Коли список вхідних завантажився, Тимур зрозумів причину. Майже третина листів прийшла від Аліни. Її листи були акуратно пронумеровані від першого до 43. третього. У Тимура потепліло під серцем. Хлопець розкрив найперший і почав читати. Читав з насолодою. Навіть відверто образливі листи йому приносили радість. Він розумів, що відчуває Аліна. Сорок три листи. Вони свідчили, що далеко за оканом все ще існує нормальний світ. Він нікуди не подівся. З ним нічого не сталося. Десь там на нього чекають дім, друзі, коханна. Останній лист. Було надіслано пізно ввечері 26 серпня. Цей був порожній. Тимур готувався писати відповідь, коли зненацька помітив ще один лист від Даліни, останній, датований 28 серпня. Заголовку не було, замість нього стояли три крапки. «Привіт! Усе ще ігноруєш мене?» Припускаю, що тобі, мабуть, не цікаво, і ти більше не напишеш. Та все ж. Вчора я зустрічалася з Денисом. Ти, мабуть, його пам'ятаєш. Юрист. Він наче відчув, що ти зник. І знаєш, що ми чудово провели час. Я навіть не сподівалася. Він милий. Принаймні він відповідає, коли до нього звертається. Та байдуже. Оскільки ти не відповідаєш, я більше не писатиму. Удачі тобі, Тимуре, прощавай, Аліна. В одну мить солодка благодать потонула у хвилі недоброї чорної люті. Тимур стиснув ще так, що аж зуби заскриготали. Він не відчував образи чи розчарування, тільки нестримні лютощі. Мрії! Про нормальний світ розтанули, злоба пожирала його. Тимур з пересердя вдарив кулаком по клавіатурі, на очі наверталися сльози. Хлопець пересилив себе, не давши їм пролитися, але дихання раз по раз зривалося. За два тижні його ідеальне життя перетворилося на смердюче пекло. У ту мить він ненавидів цілий світ. Причому найбільше ненавидів самого себе за те, що спокусившись на гроші, приїхав до Атаками. Втім, лють швидко минула. Вона збігла, немов потік бруду під час повені, залишивши по собі страхітливі руйнування. Щось обірвалося всередині Тимура. У грудях не лишилося нічого. Хлопець почувався безтілесним привидом, без емоцій, без думок, без бажань. Він підвівся, сновидою почовгав у спальне крісло, завалився на ліжко і спробував заснути. Проте сон не йшов, щоки палали, у потилиці палакотів неспокійний біль. Понеділок, 31 серпня, 9.10, житловий корпус. Споглядання деталей рятувало. Допомагало не дивитися у власні очі. Тимур чистив зуби, з відчуженням роздивляючись у відображенні в дзеркалі мішки під очима, запалі щоки та триденну залежну щетину. Нагорів Маківці у найвищій точці тіла Засів біль, нешвидко розпливаючись, заповзаючи холодними струмками до вух, на скроні, лоба. Кожен удар серця хвилею прокочувався аж до п'ят. Хлопець не спав третю ніч поспіль. В останній Тимур відчував щось подібне на третьому курсі в КПІ, накачавшись Red Bull під час зимової сесії. Він влаштувався на роботу програмером, і ясне діло занедбав навчання, справедливо розсудивши, що навички інженера навряд чи знадобляться йому у майбутньому. Тоді після чотирьох банок того клятого енергетика серце нестямно гопкало, наче збиралося вигристи в грудях дірку, а довбешку зсередини розпирало так, що здавалося тільки напружитися, щоб пукнути, і її рознесе до дідькової матері новорічна хлопавка квітчасте бабах, і мізки летять замість конфеті. У суботу першої безсонної ночі він ще тримався. Головним чином завдяки програмі, яку слід було якнайшвидше вшити ботом у голови. Поглинутий. Розв'язуванням задачі мозок не міг відключитися, відповідальність та напруження вдержували свідомість на плаву. Закінчивши працювати над процедурою, Тимур ставав пасивним спостерігачем. Від нього більше нічого не залежало, лишалося чекати. Він спробував заснути, але не зміг. В неділю після останнього листа від Аліни стало ще гірше. Прокручуючи в голові один і той самий момент, хлопець провалявся до світанку з розкритими очима. Незважаючи на виснаження, заснути не вдалося і наступної ночі. Тільки на Тимур стуляв повіки, як перед носом зринала картина, від якої млоїло, а тіло робилося схожим на розмочений туалетний папір. То було не нервове напруження, не побоювання, що стимулятор не спрацює, і навіть не страх смерті. Що не кажіть, а боязнь померти не здатна втримати людину від сну 72 години поспіль. Було щось інше, інше, страшніше. Врешті-решт померти, це не так уже і лячно. Значно гірше жити, Усвідомлюючи, що, Тимур скривив набитий білою піни рот, втямивши, що дивиться собі у вічі, наче удав, він вчепився в власні зіниці, котрі втомлено поблискували в дзеркалі. Хотілося плакати, але очі були сухі, мов натерті шерстю скляні кульки. По губах поповзло рожеве. Поринувши в роздоми, він роздряпав ясно. Програміст скривився ще більше. Досить так не можна. Воїстинно в мозку людини, окрім центру задоволення, є ще центр самокатування. І якщо він його не відключить, то просто збожеволіє або здохне. Він просто мусить дізнатися. Люто сплюнувши, поржавіло піну в раковину, Тимур утерся рушником, на швидку вдягнувся і подався до виходу з корпусу. «Ти куди?» – окликнула українця Лаура, коли той проходив повз їдальню. Тимур спинився і зазирнув у дверний прохід. Дівчина готувала сніданок, яєчню з сосисками. Сосиски були присмажені і смерділи горілим на всю кухню. «Мені потрібні пропускні карти від ЄН-2, від входу та від лабораторії». Лаура махнула головою, вказуючи на протилежний бік мурової стільниці. Карабін з електронними картками доступу лежав поряд зі стійкою для тарілок. «Для чого тобі?» – психіатр відірвалася від пательні, і втупилася в Тимурове лице. Наразі українець виглядав так, наче збирався на конкурс краси серед мертвяків, маючи всі шанси на титул «Містер Мертвецька пика». Хочу дещо подивитися, ухилився від відповіді Тимур. З тобою все гаразд? Так. Чувак, ти виглядаєш як гівно. Забираючи електронні ключі зі стільниці, українець не відповів. «Як знаєш», – знизала плачем Лаура, – «ми з Ріно ходили туди о восьмій». Тимур зупинився і запитально звів броби. Втупившись у коричну субстанцію на сковорідці, Лаура Дюпре похитала головою. Поки що без змін. «Ми подумали, може їх годувати більше, а то вони голодні і через це не можуть». Дівчина затнулась. Заваживши, що українець її більше не слухає І прямує до виходу «Ей, будь обережний!» Гухнула вона вслід «Ріно влікся спати, ти ж знаєш!» Лаура хотіла докинути ще дещо Проте вирішила зайвий раз не лякати Тимура І без того хлопець мав вигляд пацієнта Який щойно дав драла з реанімації Тимур вибрався на вулицю Повітря ще не прогрілося Прохолодний вітерець закутував його сухим саваном, на мить, знявши стоганіння в скронях, викликане безсонними ночами. Та вже наступної миті на нього напосіло шорстке жеботіння пустелі. Кожен звук, що долітав за таками, стократ посилювався втомленим мозком і шарпав нерви. Всякий, хто хоч раз не спав три доби, Має уявлення про це гіпертрофоване сприйняття реальності. Швидко діставшись до корпусу ЕН-2, хлопець пірнув усередину. Він не пішов до ясав, боти в той момент цікавили його найменше. Натомість відразу піднявся на другий поверх до лабораторії програмування. У великій напхом, напханій електронікою в залі, були перші прояви запустіння. На стелі аритмічно блимали вже не одна, а декілька ламп. Дві взагалі не вівкнулися. З вентиляційних каналів долинало переривчисте бухкання, подібне на кашель. Щось сталося з рекуператором. Примітка. Рекуператор від латинської рекуператор той, що отримує назад, теплообмінник для вловлювання тепла, холоду, вихопних газів чи витяжного повітря. Столи, підлогу та більшу частину апаратури вкривав шар сірого пилу. На долівці чорніли сліди крові, попід стіною виднілись засохлі рештки оскарового блювотиння. У повітрі змішалися запах сечі та кислий душок ниття. А за кілька днів високотехнологічний центр перетворився на подобу занедбаного підвалу. В кутку лабораторії, акуратно вкладені одне побіля одного, лежали тіла Готто та Тетяни Емерсон. Ніхто не подумав про те, щоб їх поховати. Пролежавши два дні, Тіла почали відчутно пахтіти, домішуючи нестерпний трупотний сморід до спертої атмосфери лабораторії. Вступивши до зали, Тимур збілів, в обличчя лупив кисло солодкий дух мертвечини. Литнувши слину, хлопець попрямував до тіл, присів на коліна і відгорнув брезент. Очі тяни вирічились на нього. Живіт жінки здувся від трупних газів. Шия, вилиці та руки не були темно-синього відтінку. З тимурового черва до горла, огидно, тепло змію, поповзла нудота. Він відвернувся, прикривши рота рукавом. Якимось дивом стримався, не виблював.